La Vosovia 16 pentru puterea rugăciunii, aleluia, slavă, ție, Tată Cerezi, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, mila și iertarea păcatelor, împăcarea, petrecerea și unirea cu tine, podul pentru trecerea ispitelor, harul lacrimilor, scutul care apără de demon ne dat, aleluia, slavă, ție, Tată bine iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, lucrarea îngerească, Nimicirea războaierilor, hrana sufletului, izvorul faptelor bune, luminarea minții, dobândirea darurilor, bucuria sufletului ne-ai dat. Aliluia, slavă, Ție, Tatăl Cere, să iubim și să mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii deja la Tine am ridicat, tristețea în suflet a încetat, comara tăcere am învățat, îmblânzirea mâniei și oglinda creșterii duhovnicești ne-ai dat, Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, prevestirea răsplăților viitoare, steagurile vlavei, focul din inimă, predica apostolului, lumina cea bine mirositoare și mâia credinței ne-ai dat. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, Evanghelia cea sfântă să o trăim, iubirea și credința să o mărturisim, Cunoașterea ta, cea sfântă, să o dobândim și gândirea îngerească să o desăvârșim, ne-ai dat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și mulțumim fiindcă prin puterea rugăciunii, vestimentul de, de nuntă de la taina Sfântului Botez, crucea și îngerul de pază rugându-se pentru noi și pogorârea Duhului Sfânt în inimă ne-ai dat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și smulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, pe cetea numelui cel nou a Domnului Iisus Hristos și al tău, raza soarelui, Duhului Sfânt, drept, gând și icoana ta în inimă nei ai dat. Aleluia slavă ție, Tatăl, ce este, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, semnele vieții îngerești, Sfânta tăcere în minte și în inimă, raza lui darul darul săvârșirei sfericilor și rugul rugăciunii minții în inimă ne dat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl cele te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, tăierea lanțurilor și a grijilor față de trup, comoala cerească a faptelor bune, mărturisirea prin faptea credinței, lăsarea de păcate și alungarea demonilor dat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl cele iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin puterea rugăciunii, tainele cele sfinte și dumnezeiești, zvorul gândurilor Dumnezeu, Înțelășuirea Domnului Isus Hristos în biserica inimii, ca o icoană ne-ai dat.